втати вази зі столів та викликати кровотечу з носа, якби тільки його власникові заманулося виколопати засохлі шмарклі зі своєї ніздрі. Втім, Кевін пильно спостерігав за руками цього чолов'яги і думав, що в одному тому пальці, ймовірно, більше граційності, аніж у цілісінькому тілі Мек. Та, певно, і його. Клан Делеванів ніколи не був відомий своєю граційністю чи майстровитістю, що, мабуть, і було причиною того, чому та мить, коли його батько так спритно підхопив матір, що ледь не впала, закарбується Кевінові в пам'яті, певно, на віки. Палець баті Меріла виглядав так, наче от-от змете всі фото на долівку. Отакий от, от незграбний палець завжди мав би штрикати, стукати і щіпати мимоволі. Та не робив того. Полароїди хіба що злегка ворушилися у відповідь на його неспокійні порухи. «Надприродне», – знову подумав Кевін, злегка здригнувшись. Здригнувся несподівано і збентежено. бо навіть трохи знічено, хай батя й не помітив цього. «Відомий навіть спосіб, як вони це роблять», – мовив батя так, наче Кевін щось його запитав, додавши. «Хто? Побий мене грім, якщо знаю. Думаю, що частина з них – то дослідники-парапсихологи», Принаймні так вони себе називають, та гадаю, для більшості з них, імовірно, це пустопорожні витівки, наче для Люду, що на вечірці грається з дошкою Віджа. Він похмуро глянув на Кевіна, так, ніби щойно його побачив. «Маєш Віджа вдому, синко?» «Ні». «Грався колись із такою?» «Ні, і не варто». Мовив батя ще похмуріше. «Ті довбунські штуки небезпечні». Кевін не насмілився сказати старому, що не мав ані найменшого уявлення про дошки Уіджа. Власне кажучи, вони встановлювали магнітофон для запису в порожній кімнаті. То мав би бути либонь старий будинок з історією, так би мовити, якщо, звісно, можна було знайти такий. Ти розумієш, про що я, коли кажу з історією синку? Та певно, такий, щоб із примарами, відповів Кевін. Він зрозумів, що трохи пітніє, як минулого року, Щораз, коли місіс Віттекер оголошувала бліцопитування на уроці алгебри. Ну, щось на кшталт цього ці… М, люди люблять, щоб будинок мав насильницьку історію. Але вже як вийде. Тож вони встановлюють магнітофони і записують на плівку порожню кімнату. тому наступного дня вони невдоволені, якщо не можуть зробити того вночі або опівночі. Вони прослуховують записане. Порожньої кімнати? Часом. Мовив батя задумливим голосом, що може маскував, а може і не маскував якесь глибше почуття. Чутно голоси. Кевін знову здригнувся. На постаменті таки були єрогліфи. Нічого такого, що хотілося би прочитати, але так, вони були там. Справжні голоси? То все уява, зневажливо відказав батя. Проте бувало, чував від людей, яким довіряє, що ті чули справжнісінькі голоси. Але ви не чули. «Одного разу», – коротко відрізав батя, довго нічого не кажучи, що Кевін почав було думати, що на тому і усе, додавши. «То було єдине слово, ясне, як божий день. Записали його у вітальні покинутого будинку в баті. У 46-му чоловік порішив там свою дружину». «Що то було за слово?» – запитав Кевін, заздалегідь, знаючи, що ніхто того не скаже напевно. Як і те, що жодна сила на цій землі не змогла би утримати його від запитання. Та батя таки відповів. «Раковина!» Кевін кліпнув. «Раковина?» «Атож!» «Та це ж нічого не значить!» «Може і значить!» – спокійно мовив батя. І «Якщо знати, що він перерізав їй горлянку, а потім підтримував голову над раковиною, аби стікала кров!» «О, господи!» «Атож!» «Справді!» – батя не відповів. «А запис не міг бути підробкою?» Батя відповів жестом, вказавши люлькою на полароїди. «А вони?» «Бораний Боже! Тож полароїди!» Продовжив батя, мов оповідач, що несподівано перейшов до наступного розділу роману з назвою «Тим часом по інший бік лісу». «Мені доводилося бачити знімки, де зображені люди, дехто з яких божиться, що там їх не було, коли знімали. А ще є один, це вже відомий, який одна пані зробила в Англії». Вона зазнімкувала якихось мисливців на лисів, що проти ночі верталися додому. Їх видно десь людей із двадцятеро загалом, коли вони крокують невеличким дерев'яним мостом. По обидва боки мосту обсаджені деревами путівці. Ті мисливці, що попереду, вже зійшли з мосту, і праворуч згори на знімку обабіч дороги стоїть пані у довгій сукні та капелюшку з вуаллю, тож її обличчя не видно, а на руці в неї сумочка. Йо, можна навіть розгледіти, що в неї на грудях висить медальйон, чи то, може, годинник. Тож, коли пані, що зробила знімок, це вгледіла, то страшенно засмутилася, і нікого й не було, хто міг би її винуватити, синку. Бо, власне, вона хотіла зробити знімок саме тих таких мисливців лисів, що поверталися додому, бо більше нікого поблизу й не було. А тільки на знімку все не так. І коли добре придивитися, то крізь дерева можеш розгледіти ту пані. Ну, все він вигадує, бере мене на квини, А коли піду, то він собі добряче наригочиться. Думав Кевін, знаючи, що нічого подібного, батя Меріл не робив. Пані, що зробила той знімок, зупинилася в одному з тих чималих англійських будинків, як от ті, що їх показують по освітніх каналах. І коли вона показала цей знімок, то, як я чув, господар дому зомлів. «Ну, ця частина історії, може, і вигадана. Наймовірніше. Звучить, наче вигадана. Хіба ні?» «Та я той знімок бачив у статті, поряд із намальованим портретом прабабусі того чолов'яги. І то цілком могла бути вона. ж, Напевно, сказати важко. Через ту такий вуаль. Але цілком могла». «Це може бути і крутійство», – несміливо проказав Кевін. «Може», – байдуже відповів батя. Люди вдавалися і не до таких витівок, узяти, наприклад, хоча б мого небожа Ейса. Батя наморщив носа. Відбуває чотири роки в Шоушенку, і за що? Учинив дебош у захмеленому тигрі. Тож шериф Пенкборн потурбувався, щоб той загримів у буцегерню, Мале серло отримало по заслузі. Кевін, проявивши нечувану для свого віку мудрість, змовчав. Однак, коли примари показуються на знімках синку або, як ти сам сказав те, що люди приймають за примар, то майже завжди на знімках полароїда. І майже завжди це здається випадковим. Це так, як ті знімки з летючими тарілками чи лохнезьким чудовиськом. Ті ледь не завжди з'являються на тих інших. Таких, що їх чолов'яга може задля сміху втнути у фотолабораторії. Він утретє підморгнув Кевінові, натякаючи на всі ті витівки, щоб воно не було котрі несумлінний фотограф може втнути в добре оснащеній фотолабораторії. Кевінові захотілося спитати батю, чи можна було втнути щось таке з віжжі, але вирішив і далі тримати рота на замку. Це здавалося наймудрішою тактикою. Інакше кажучи, думав спитати тебе, чи не бачив ти чогось знайомого на цих знімках із полароїда. Та от не бачив, промовив Кевін настільки поважно, що здалося батя неминуче вирішить, що той бреше, як і його мама думала кожного разу, коли він допускав тактичну помилку у своїй звичній дикції. «Атож, атож», – відказав батя настільки байдуже, що Кевін ледь не образився. «Що ж, назвався Кевін після короткої мовчанки, якщо не зважати на цокання 50 тисяч годинників. Гадаю, то й усе, га?» «Може, й ні», – сказав батя. «Власне кажучи, я з цього приводу маю невеличку думцю. Ти не проти зробити ще кілька знімків тією камерою?» «Який у цьому сенс? Вони ж такі самі». «У тому-то й суть. Не такі». Кевін було роззявив рота, а потім стулив його. «Я навіть скинуся на плівку», – запропонував батя, а коли побачив здивований вигляд на обличчі Кевіна, то уточнив. «Принаймні частково». «І скільки вам потрібно знімків?» «Ну, скільки». «Двадцять вісім уже є, правильно?» «Так». «Іще тридцять», – відказав батя, подумавши. «Навіщо?» «Нічого не казатиму, у всякому разі зараз». Він дістав гаманець, що був пристебнутий залізним ланцюжком до петельки на поясі. Розкрив його і дістав десятидоларову купюру. Тоді, вагаючись, з нехотя додав іще два бакси. «Гадаю, це покриє половину витрат». «Ага, як же», – подумав Кевін. «Якщо ти так і справді зацікавлений дізнатися, що ця камера робить, то, думаю, розщедришся на арешту, хіба не так?» Очі баті зблиснули, наче в старого досвідченого кота. Кевін розумів, що старий не просто очікував, що він погодиться. Батя навіть не сподівався, що він відмовиться. «Якщо я навіть відмовлюся, він того просто не почує. Так і скаже, добре, отже домовилися. І я все одно опинюся на доріжці з його грошима в кишені». «Хочу того чи ні?» – подумав Кевін. Та він і досі мав гроші ще з дня народження. Хай там як, а треба було ще поміркувати про прохолодний вітерець. Той вітерець, що, здавалося, повівав не з поверхні, а прямісінько зсередини тих знімків, попри їх оманливо пласку і блискучу поверхню. Він відчував від них подув того вітерцю, навіть незважаючи на їхнє беззвучне запевнення. «Ми полароїди, хай там що!» а ми здатні усвідомлювати, ба навіть розуміти, що показуємо невиразні поверхні речей. Той вітерець там був. Що ж із тим вітерцем не так? Кевін вагався ще якусь мить, а проникливі очі за неоправленими окулярами пильно подивилися на нього. «Я тебе не питатимуся, чи ти чоловік, чи ти мишак, промовляли очі баті Меріла. «Тобі 15 років». І я, власне кажучи, до того, що в п'ятнадцять ще може і не на часі бути чоловіком, тобто зарано, та ти вже з біса дорослий, щоб бути мишаком, і ми обоє це знаємо. Та й до того ж ти не звідкілясь, ти хлопець тутешній, як і я. Звичайно, відповів Кевін удавано безтурботним голосом. Нікого він тим не обдурив. Плівку я міг би дістати, гадаю, сьогодні ж, а знімки занести завтра після школи. Ні, — відказав батя. «Ви завтра зачинені?» «Ні», – відповів батя, і оскільки він був хлопець місцевий, то він терпляче вичекав. «Ти думаєш зробити всі тридцять знімків зараз хіба ні?» «Гадаю, що так». Таке він не думав про це. Таке рішення видавалося йому очевидним. «Це не те, чого я від тебе очікував», – мовив батя. «Неважливо, де саме ти їх робитимеш. Важливо, коли саме. Гм, дай поміскувати. Батя поміскував, Потому навіть склав графік, який Кевін поклав до кишені. Що ж, батя бадьоро потер долоні, від чого виходив такий звук, наче хтось тер разом два шматки наждачного паперу. Побачимось ну, днів за три. Так, думаю, що так. Гадаю, ти охоче зачекаєш до понеділка, в усякому разі, поки не скінчаться заняття, сказав батя. Він підморгнув кевінові в четверте, повільно, хитро і напрочуд зверхня. «Тож, сподіваюся, твої друзяки не помітять тебе та не обдеруть». Кевін зашарівся, опустивши очі до робочого стола, і почав збирати полароїди, щоб хоч чимось зайняти руки. Коли він закінчив і далі почуваючись ніякого, то хруснув пальцями. «Я спробував він безглуздо заперечувати. Навряд чи зможу хоч когось переконати, і затнувся, потупившись на один із знімків. «Що?» – запитав батя. Уперше з часу їх знайомства батя говорив цілком спокійно. Та Кевін заледве чув його слова, на відміну від невиразної тривоги в його голосі. «Тепер ти виглядаєш до стоту так, наче примару», – побачив хлопче". «Ні», – відповів Кевін, – «жодних примар. Я бачу, хто зробив знімок, хто справді його зробив». «Про що ти заради Бога торочиш?» Кевін вказав на тінь. Він, його батько, його мати, Мек і Либонь сам містер Меріл прийняли її за тінь дерева що не потрапило в кадр, та це було не дерево. Тепер Кевін це бачив, а що побачиш раз, з пам'яті не зітреш. Більше іерогліфів на постаменті. «Гадки немає, що ти там угледів, сказав батя. Таке він знав, що старий розумів, що він таки щось угледів, тому і говорив так знічено. «Гляньте спершу на тінь пса», – промовив Кевін, – «а тепер подивіться знову ось сюди». Він постукав пальцем по лівому боці знімка. На фото сонце або ховається, або сходить. Тому й усі тіні довгі, тож важко сказати, що їх відкидає. Але тепер для мене все раптом стало на свої місця. Що стало на місця, синку? Батя потягнувся до шухляди, певно збираючись дістати лупу, і знову нею присвітити. Та враз спинився. Умить вона стала йому непотрібною. Він усе побачив і без лупи. «Це тінь чоловіка, хіба ні?» – запитав батя. Горіти мені в пеклі, якщо то не чоловіча тінь. Чи жіноча важко розібрати? То, певно, ноги, та, може, вони й жіночі, просто особа в штанах. Чи навіть дитячі з такою довгою тінню. А то ж, важко розгледіти. Це тінь того, хто зробив знімок, чи не так? Промовив Кевін. А вже ж. Але то був не я, сказав Кевін. Їх зробила моя камера, кожен із них. Та я їх не знімав. Хто ж тоді містер Емеріл, хто? Називай мене батя. Байдуже промовив старий, роздивляючи стінь на знімку, і Кевін відчув, як його грудьми розлилося тепло, коли ті з годинників, що й досі трохи випереджали час, почали повідомляти решті, що хай там які вони стомлені, але вже пора пробити половину. Розділ третій. Коли Кевін у понеділок після школи повернувся зі знімками до крамниці Emporium Gallorium, листя вже почало міняти свої барви. Минуло майже два тижні, як йому виповнилося 15, і відчуття нового вже розвіялося. Відчуття новизни від постаменту, дотику надприродного, звісно, засталися. Та жодне з них він до дарунків долі не зараховував. Кевін завершив робити знімки згідно з розкладом, котрий йому дав батя. І ближче до кінця визначеного терміну він уже чітко розумів. У всякому разі достатньо чітко. Чому баті заманулося, щоб він робив знімки з інтервалами? Перші десять щогодинно, далі дати камері відпочити. Наступні десять кожні дві години, а третій десяток із тригодинним інтервалом. Останні декілька штук Кевін зробив того ж дня у школі. Він помітив іще дещо. Щось, що вони обоє не змогли розгледіти спершу. Воно залишалося невиразним, доки не дійшла черга останніх трьох знімків. Вони нагнали на Кевіна такого жаху, що перш ніж вирушити до Емпоріум Галоріум, він вирішив позбутися своєї Сан-660. Але не обміняти її. Хіба що в крайньому разі, оскільки тоді це означало б, що разом із камерою Кевін позбувся б і будь-якого контролю над нею. Цього він допустити не міг. «Вона моя!» – сяйнула йому думка, яка щоразу наверталася знову, але думка справжньою не була. Але навіть якби і була… І якби його сан лише робив знімки непородистого пса по підбілявим парканом, коли він, Кевін, спускав кнопку затвора, то ще пів біди. Та все було зовсім інакше. І якими б мерзотними не були чари всередині сан, але він не єдиний, хто їх прикликав. У його батька вийшов такий самий, ну, майже однаковісінький знімок, як і в баті Меріла, як і в Мек, коли Кевін дозволив їй зробити декілька знімків згідно з чітким розкладом баті. «Ти пронумерував їх, як я просив?» – запитав батя, коли Кевін приніс їх йому. «Так, від одного до п'ятдесяти восьми», – відказав Кевін. Він перегортав фотознімки, показуючи баті невеличкі обведені числа в нижньому лівому кутку кожного знімка. «Та не знаю, чи має це якесь значення. Я вирішив позбутися камери». «Позбутися? Гадаю, ти не це маєш на думці. Ні». «Думаю, що ні, я збираюся розтрощити її кувалдою». Батя зиркнув на нього своїми проникливими маленькими оченятами. «Он як?» «Так», – відповів Кевін, витримавши пильний погляд баті. «Ще тиждень тому я б кепкував із самої ідеї, але тепер мені не до сміху. Вважаю, що ця річ небезпечна». «Що ж, може, ти і маєш рацію. Гадаю, ти міг би прив'язати заряд динаміту до камери і підірвати її до бісової матері, як би схотів». Вона ж твоя. Але чом би тобі не притримати коней ще трохи? Я хочу дещо спробувати з цими знімками. Можливо, тобі буде цікаво. Що саме? Поки що мовчатиму, відповів батя. Про всяк випадок, якщо нічого не вийде. Та можливо, я дещо матиму вже до кінця тижня, що допомогло б розв'язати твою проблему. Я вже вирішив, сказав Кевін, постукавши по тому, що проступило лише на останніх двох зображеннях. Що це? запитав батя. Я роздивлявся знімок своєю лупою і, здавалося, мав би знати, що воно таке, наче як ім'я, що все ніяк не пригадаєш. А воно так і крутиться на думці, от я про що. Та воно до рук мені не дається. «Думаю, я міг би ще почекати до п'ятниці», сказав Кевін, вирішивши не відповідати на питання старого. Та довше чекати мені не хотілося б. Злякався? «Так, просто відповів Кевін, я злякався». Своїм розказав? Не все. Ні. ж, може і варто. Це я до того, що треба либонь хоч батькові розповісти. Маєш іще час усе обміркувати, поки я зроблю те, що надумав. Щоб ви собі там не надумали, я в п'ятницю хочу розтрощити її батьковою кувалдою, промовив Кевін. Я вже навіть не хочу камеру, ані поларої ані жодну іншу. Де вона зараз? У шухляді комода. Там вона і залишиться. «Заскоч до мене в п'ятницю», – запропонував батя. «І прихопи із собою камеру. Ми обміркуємо ту думаньку, що мені навернулася. А по якщо тобі все ж таки кортітиме розтрощити цю кляту штуковину, я тобі сам дам кувалду. Задурно. Маю навіть пенька на задвірку, на якій зможеш її покласти». «Згода», – відповів, усміхнувшись Кевін. «Що саме ти таки розповів своїм? Що й досі не визначився?» «Не хотів їх тривожити, особливо маму», – Кевін запитливо глянув на нього. «А чому ви вважаєте, що мені слід розповісти все татові?» «Потрощиш ту камеру, то твій батько сердитиметься», – відказав батя. «У такому разі він, певно, думатиме, що ти трохи дурень, чи пещена цяця, дрібненький злодюжка, що не є поліції про скрипучу дошку». Кевін трохи зашарівся, згадуючи, як розсердився його батько, коли зайшла мова про надприродне. Під таким кутом зору він про це не міркував, але тепер подумавши, вирішив, що батя, певно, має рацію. Думка про розлюченого батька його не тішила, та він би зміг із цим якось змиритися. А от думка про те, що батько вважатиме його боягузом, дурним чи й тим і тим, його добряче бентежила. Батя пильно дивився на нього, читаючи його думки, немов передовицю бульварної газетки. Настільки виразно вони проступали на обличчі Кевіна. «Як гадаєш, ви могли б зустрітися тут, скажімо, десь по четвертій у п'ятницю?» «Ні», – відказав Кевін. «Він працює в Портленді. Рідко коли дістається додому раніше, ніж о шостій». «Можу йому дзенькнути, якщо хочеш», – сказав батя. «Він прийде, якщо я подзвоню». Кевін вирячився на нього. Батя загадково всміхнувся. «О, ми знаємося», – промовив він. «Ще здавна». Він не дуже любить про це балакати, як, до речі, йти, і я це розумію. Я це, власне, до того, що ми знаємося. Я знаюся з багатьма людьми в цьому місті. Ти не повіриш, синку. Звідки? Зробив йому якусь послугу, відповів батя. Він одним рухом пальця запалив сірника, заховавши свої очі за такою димовою завісою, що й не втнеш, що в них проступає. Чи то втіха, чи, може, іронія. І що за послугу? «А це, – мовив батя, – вже залишиться нашою таємницею. Як ця наша оборудка? – він жестом указав на кубку знімків. «Залишається між нами. Ось, власне, про що я. Ну що ж, гаразд, мені щось йому казати? Ні, про що в батя. Дозволь про це потурбуватися мені». І на якусь мить, попри клубки диму, в очах баті Меріла з'явилося щось таке, до чого Кевіну від Делевану не було жодного діла. Кевін вийшов вельми збентежений, знаючи, напевно, лише одне. Він волів, аби все це чим швидше скінчилося. Коли хлопець пішов, батя просидів незворушно майже п'ять хвилин. Він дозволив своїй люльці згаснути, тарабанячи пальцями, які були майже такими ж вправними, як і в скрипаля. Однак уміло замасковані під причандали, що краще б пасували копачеві канав чи муляреві аніж годилися для перебирання кубки знімків. Крізь дим, що вже трохи розсіявся, чітко проступили його очі, що були холодні, як калюжа в грудні. Зненацька батя поклав люльку на держак і зателефонував до відеосалону в лью -Істоні. Він поставив два питання. Відповідь на обидва була так. Батя поклав слухавку, продовжуючи тарабанити пальцями по столу поряд із кубкою полароїдів. Те, що він задумав, було не дуже вже й порядним щодо хлопчини, але той вчепився за краєчок чогось, на чому не лише не знався, але й не захотів би за жодну ціну дізнатися. Порядно це чи ні, та батя не мав наміру дозволити хлопцеві вчинити так, як той надумав. Він поки не вирішив, що сам збирався робити, але хотів підготуватися. «Це завжди потрібно». Він сидів і тарабанив пальцями, гадаючи, що ж такого хлопець угледів на знімках. Вочевидь, Кевін вирішив, що батя мав би це знати, чи міг би знати, та батя і гадки про це не мав. Можливо, хлопець скаже йому в п'ятницю, а може й ні. Та якщо не скаже хлопець, то батько, якому батя якось позичив 400 доларів, щоб покрити ставку на баскетбольний матч, яку той успішно програв, не повідомивши дружину, точно скаже. Звісно, коли щось знатиме. Навіть найліпші з батьків майже нічого не знали про своїх синів, коли тим виповнювалося п'ятнадцять. Та батя гадав, що Кевінові лише віднедавна п'ятнадцять, тож його батько, певно, знав про нього майже все. Чи бодай міг знати. Він усміхнувся, і далі тарабанячи пальцями, а всі годинники почали втомлено вибивати п'яту. Розділ четвертий Батя Меріл повернув вивізку, що висіла на дверях, із відчинено на зачинено. О другій дня по обіді в п'ятницю шустнув за кермо свого «Шевроле» 1959 року, за яким от уже четвертий рік бездоганно доглядали на Тексако Сонні. Та ще й за безцінь. Це завдяки ще одній невеличкій позиції, А Соні Джакет — черговий городянин, який радше б зголосився на розпечене вугілля біля власних п'ят, аніж визнав би, що заборгував баті Мерілу, котрий витягнув його з безнадійної халепи в Нью-Гемпширі в 69-му. Прямуючи на Льюїстон, місто, яке люто ненавидів, тому що здавалося там лише дві вулиці, ну, може три, не були однобічними. Добирався він туди, як і завше, коли Льюїстон і лише Льюїстон міг йому зарадити. Не доїжджаючи до самого міста, а стаючи десь поблизу нього, потім повільно зигзагами рухаючись тими среними односторонніми вулицями, поки йому не здавалося, що він дістався максимально близько. Решту шляху – високий худорлявий чоловік із лисою головою, неоправленими окулярами у чистих, але пожмаканих штанах хакі, з манжетами та блакітній спецівці, з позастібуваними до самого комірця гудзиками проходив пішки. На вітрині Твін-Сіті, камери та відео, висіла вивіска. На який намальований чоловічок боровся з клубком кіноплівки і програвав. Здавалося, що чолов'язі от от увірветься терпець слова над та під зображенням проголошували Не сила боротися. Перепишемо ваші восьмиміліметрові фільми, моментальні фото теж на відеокасету. Черговий бісів пристрій думав батя, відчиняючи двері та заходячи досередини. Світ із них конає. Та він був із тих людей. Світ із них конає, що не гребували користуватися тим, що шельмували, коли воно виявлялося придатним. Він коротко перекинувся словами з клерком. Той зв'язався із власником. Вони були знайомі багато років, лебонь ще з тих часів, як Гомер морякував винно темним морем, як сказали б якісь дотепники. Власник запросив батю до затильної кімнати, де обоє вони спершу пригубили чарчину. «Це до біса дивна купа знімків», – мовив власник. атож. «Відеозапис, що з них вийшов, ще дивніший. Ммм, закладаюся. Більше нема чого сказати. А вже ж, тоді хріни з тобою!» Відказав власник, і обоє вони зареготали своїм пронизливим старечим Гелготом. Клерк за прилавком здригнувся. Батя покинув крамницю за 20 хвилин із двома предметами. Відеокасетою та новісінькою і ще запакованою камерою Polaroid Sun 660. Коли він дістався до власної крамниці, то зателефонував до будинку Кевіна. Батя не здивувався, коли слухавку підняв Джон Делеван. «Якщо ти розводиш мого малого, я прикінчу тебе, гадюка ти старе!» Безприлюді, сказав Джон Делеван. І батя віддалено почув ображений окрик хлопчика «Туату!». Батя вишкірився, оголюючи зуби. Криві, роз'їдені, пожовклі та все ж таки заради лисого христа його власні. Якби Кевін бачив його в ту мить, то Либойн не просто гадав би, чи батя Меріл бува не розігрує Каслрокську версію люб'язного старого мудрія з діжки. Він би знав це напевне. «Тож, Джоне», – промовив батя, – «я лише намагався допомогти твоєму хлопчині з тією камерою. Присягаюся той усе, що я намагався зробити. Пригадуєш, як того разу, коли я допоміг тобі...» коли ти, Надміру, запов'язався вболівати за 76ers. Цілковита тиша по той бік слухавки означала, що Джонові Делевану є багато чого сказати з цього приводу. Та в кімнаті був Кевін, що, мов той кляп, стримував його мову. Тож твій малий нічого про те не знає, сказав батя, чия бритка посмішка ширшала в цокотливому мороці Emporium Gallorium, де панували запахи старих журналів і мешачого посліду. Я сказав йому, що це його зовсім не обходить, на відміну від наших із ним справ. Я б того навіть не згадав, якби був інший шлях тебе сюди затягти. І ти мусиш побачити те, що я маю, Джоне. Бо ж інакше не зрозуміє, що чого хлопчина вирішив розтрощити ту камеру, яку ти йому купив. Розтрощити? І чого я гадаю, що то слушна думка? Тож ти прийдеш сюди з ним, чи як? А схоже, трясся, що я в Портленді, незважаючи на вивізку зачинено на дверях, промовив батя. Безтурботним тоном чоловіка, що роками отримував бажаний і очікував, що так триватиме і надалі. Просто постукай. Хто на біса розповів моєму малому про тебе, Меріле? Я його не питав, відповів батя тим самим дратівливо безтурботним тоном і поклав слухавку, проказавши до порожньої кімнати. «Я знаю тільки, що він прийшов. Вони завжди приходять». Чекаючи, він дістав Сан-660, котру придбав у Льюістоні, з коробки, відразу поховавши картонку глибоко в сміттєвому бачку поруч із робочим столом. Батя задумливо подивився на камеру, потім заправив стартовий пакет на чотири знімки, який був у наборі з нею. Покінчивши з тим, він розпакував саму камеру, вивільнивши об'єктив. Червона цяточка зліва від зигзагоподібної блискавки загорілася на якусь мить, поступившись миготливому зеленому вогнику. Батя не дуже здивувався, відчувши, як усе його тіло сповнює тремтіння. «Що ж», – подумав він, – «бог ненавидить боягусів!» І натиснув на кнопку спуску. Гармидер сарайкуватого інтер'єру Emporium Gallorium умить освітив неймовірно білий спалах. Камера видала звичний коротенький чавкотливий звук і виплюнула те, що мало стати полароїдним знімком, достоту досконалим, але якому чогось бракувало. Знімок, що зображав би світ, де кораблі неодмінно ходять на паровій тязі, зісковзуючи схемерно-зміястих урвищ на краю світу, якщо заплисти задалеко на захід. Батя роздивлявся знімоки з тим самим зачудованим виразом, котрий відбувався на обличчях клану Делеванів, коли ті чекали, поки проявиться перший Кевінів знімок. Він говорив собі, що ця камера нічого подібного не робитиме, та все одно заціпенів від напруги. Тож стріляний птах він чи ні, а якби в ту мить якась дошка випадково зарипіла, то він майже напевно закричав би. Та жодна дошка не зарипіла, і коли знімок проявився, то показав саме те, що й мав. Зібрані й розібрані годинники, тостери, перев'язані мотузкою кучугури журналів. Лампи з настільки страхітливими тінями, що хіба тільки британки з найвищого класу могли їх щиро вподобати. Полиці, напхані щоквартальниками, шість за бакс із заголовками на кшталт «По тому, як впаде темрява, люба моя», «Полум'я плоті», «Мідяний кекс» та запилене переднє вікно трохи на віддалі. Можна було прочитати літери «Емпор» ззаду наперед до того місця, де громісткий силует комода загороджував решту назви крамниці. Ані тобі незграбного створіння, що повстало з могили, ані тобі ляльки в блакитному платячку, що тримає ножаку в руці, лише камера. Він припускав, що примха, котра перед тим змусила його зробити знімок, задля певності показувала, як глибоко ця річ пробралася... Йому під шкіру. Батя зітхнув, поховавши знімок у сміттєвому бачку. Він висунув широку шухляду робочого столу і дістав звідти невеличкий молоток. Міцно затиснувши камеру в лівій руці, батя коротко змахнув молотком. Значних зусиль не докладав, оскільки в цьому не було потреби. Ніхто більше по-справжньому не оцінював майстерності. Усі собі балакали про чудеса сучасної науки – синтетику, новітні сплави – Полімери і бозна про що. Це було неважливо. Шмарклі. Ось із чого все навсправшки робилося в ці дні. І не потрібно було багато сили, щоб розтрощити камеру, зроблену зі шмарклів. Об'єктив розколовся. Скалки пластику розлетілися на всі біч, і це нагадало баті дещо інше. То був лівий чи правий бік. Він насупився. Лівий. Так йому здавалося. Вони і так не помітять... Та й не пригадають, який то був бік, хоч об заклад бийся, та батя своє гніздо побудував не на аби та якщо. Варто було приготуватися заздалегідь. Завжди варто. Він поклав молоток на місце, потім скористався маленькою щіткою, щоб змести надщерблені шматки скла та пластику зі столу на підлогу. Поклавши її, дістав восковий олівець із тонким кінчиком та ніж екс -акто. Батя намалював на око приблизну форму шматка пластику, що відщербився від камери сан Кевіна Делевана, коли Мек перекинула її додолу. Потім скористався ножем екс щоб зробити надрізи вздовж ліній. Коли йому здалося, що достатньо глибоко прорізав пластик, він поклав екс назад до шухляди, а камеру «Полароїд» скинув зі столу. Що трапилося раз, має трапитися знову. Надто із завбачливо прорізаними лініями розлому. Спрацювало все так, як і було задумано. Батя оглянув камеру, у якої тепер з одного боку не вистачало шматка пластику та був потрощений об'єктив, задоволено кивнув і відклав її під робочий стіл. Потім Меріл знайшов шматочок пластику, що вищербився з камери, і викинув його у смітник, де він упокоївся разом із коробкою та єдиним зробленим знімком. Тепер залишалося тільки чекати на прибуття делеванів. Батя відніс відеокасету нагору, до тісної маленької квартирки, у якій мешкав. Поклавши її на відик, який купив, щоб дивитися фільми страханиною і які тепер можна було вільно купити, він усівся читати газету. Батя прочитав, що в Пакистані сталася авіакатастрофа. Загинуло 130 людей. Бісові дурні завжди знаходили, як заподіяти собі смерть, думав батя, але то нічого. Як не крути, але добре, коли у світі стає трішки менше вошей. Далі він перегорнув газету на спортивну сторінку, щоб прочитати, як справи в Red Sox. Вони й досі мали нічогенькі шанси перемогти в Східному дивізіоні. Розділ п'ятий. Про що мова? запитав Кевін, коли вони вже готувалися йти. Будинок залишився на них самих. Мек пішла на заняття з балету, а в місіс Делаван саме був день бриджу з друзями. Вона завжди приходила додому о п'ятій із великою запашною піцею та новинами про те, хто мав розлучитися чи принаймні подумував про це. «Тобі до того зась», – грубо проказав містер Делаван. День видався прохолодний. Містер Делеван усе шукав свою куртку-бомбер. Ось він спинився, розвернувся і поглянув на сина, який стояв позад нього, одягнений у свою куртку і тримав у руці камеру сан. «Гаразд», – промовив Джон Делеван, – «я ніколи не забивав тобі баки цим лайном, тож, думаю, і тепер не стану. Ти знаєш, про що я». «Так», – сказав Кевін, подумавши. «Власне, я геть чисто тебе розумію». Твоя мати нічогісінько про це не знає. Я їй наказатиму. Не кажи такого, різко мовив батько. Не ступай на слизький шлях, бо більше з нього не зійдеш. Але ти ж сказав, що ніколи... Ні, я ніколи їй не казав. Відповів батько, нарешті знайшовши куртку і надягнувши її на себе. Вона ніколи не питала, тож я ніколи й не казав. «Якщо вона тебе ніколи не запитає, то ти не повинен їй нічого казати. Що скажеш, звучить як гівняна обмовка». «Угу», – мовив Кевін. «Правду кажучи, так і звучить». «Нехай», – сказав містер Делево, – «нехай. Але так ми і учинимо. Якщо ця розмова колись зрине, ти, ми, мусимо все розказати. А ні, то й ні. Саме так ми і чинимо у світі дорослих. Звучить калічно, знаю». Інколи воно і є калічно, але так ми й чинимо. Зможеш із цим жити? Ну так, гадай, що так. От і добре, ходімо. Вони йшли під'їздною доріжкою пліч опліч, застібаючи куртки. Вітер куйовдив волосся на скронях Джона Делевана, і Кевін уперше для себе завважив і з тривогою у серці, що в батька почала проступати сивина. Це й так була незначна оборудка, мовив містер Делеван, із батою Мерілом завжди так. Він не стих крутійкувати цабе, якщо ти мене розумієш. Кевін кивнув. Він вельми заможний чолов'яга, щоб ти знав, та аж ніяк не через ту свою лавку лахмітника. Батя-каслрокська версія Шейлока. Кого? Не зважай. Рано чи пізно ти і так прочитаєш цю п'єсу, якщо освіта ще не зовсім зійшла на пси. Він позичає людям гроші під відсоткові ставки, що вища, ніж дозволяє закон. «То чого люди позичають у нього?» – спитав Кевін, коли вони рукували до середмістя, ідучи попід деревами, з яких повільно донизу осипалося червоне, пурпурове і золотаве листя. «Тому що?» – кисло промовив містер Делаван – «Їм більше нема де». «Тобто з кредиток жодної користі? Ну, щось таке». «Але ми...» – «Ти...» – «Так...» – «Зараз справи йдуть добре, але добре вони не завжди йшли. Коли ми з твоєю матір'ю одружилися...» то наші справи були за горами і ланами від добре». Він знову замовк на якийсь час, і Кевін не став його зачіпати. «Тож якось одного року був собі хлопець, який страшенно чванився із Селтікс», промовив старший Делеван. Він дивився під ноги, наче боявся наступити на крижину і зламати мамі спину. «Вони мали зійтися в плей-офф із Філадельфія 76ers». Вони, тобто Селтікс, за всіма прогнозами мали би перемогти, але того року їхні шанси були не дуже високі. Я перечував, що Севенті Сіксерс утруть їм маку, що то був їхній рік. Він похабцем зиркнув на сина, ледь не крадучи свій погляд, як той магазинний злодюжка, що потягнув маленький, однак доволі цінний предмет і заховав собі в пальто. І знову втупився поглядом у щелини між бруківкою. Тепер вони крокували вниз по Касл Гіл, прямуючи до єдиного в місті світлофора на перетині нижньої Мейнстрит та Вотерміл-Лейн. Батько із сином проминули розв'язку як тутешні називали місцину, де міст Тінбридж перетинав струмок Касл. Його конструкція розтинала темно-синє осіннє небо на акуратні геометричні форми. Я думаю, саме це передчуття, ця певність отруює ті нещасні душі що спускають на вітер власні банківські рахунки, домівки, авто, навіть той одяг, у якому приходять у казино на підпільні покер-салони. Це перечуття, наче ти отримав телеграму від господа. У мене таке було лише раз. І я вдячний за це Богові. У ті дні я за компанію з кимось міг зробити якусь несерйозну ставку на футбольний матч чи світову серію. що найбільше гадаю, доларів п'ять, а зазвичай іще менше. Щось суто символічне, четвертак чи, чи, може, пачку цигарок. Цього разу вже Кевін скрадливо зиркнув на батька. Тільки от містер Делеван той позирк упіймав. Так, у ті дні я ще й курив. Тепер я ані цигарок не палю, ані ставок не роблю. Після останнього разу. Той останній мене зцілив. Тоді ми з твоєю матір'ю вже зо два роки були одружені. Тебе ще не було. Я працював помічником землеміра приносячи додому щотижня близько 116 доларів заробітку. Принаймні, десь стільки виходило. Хлопчина, що так чванився із Селтікс, був одним із інженерів. Він навіть на роботу вдягав зелену спортивну куртку Селтікс. Таку, де ззаду трилисник. За тиждень до плей оф він безперестану говорив, що хотів би знайти когось настільки хороброго та дурного, то наважився би поставити на 76ers, оскільки він поставив 400 доларів і дочекатися не міг дивідендів. Мій внутрішній голос ставав дедалі гучнішим і гучнішим. І вперед день, початку чемпіонату я підійшов до нього під час обідньої перерви. Серце вистрибувало з грудей. Я був страшенно наляканий. «Бо ти не мав 400 доларів», – промовив Кевін. «То інший мав, а ти ні». У цю мить він щиро дивився на батька, зовсім забувши про камеру, Уперше з того часу, як зустрів батью Меріла. Захват від того, на що була здатна Сан-660, розчинився. Принаймні тимчасово. У цьому новому, палкішому захопленні. Молодим чоловіком був його батько, який утнув щось навдивовижу дурнувате. Щось таке, що робили і інші чоловіки. І може він колись також щось таке втне, коли стане дорослим і поряд не буде жодного представника племені розсудливих щоб уберегти його від якоїсь жахливої спокуси, якогось згубного інстинкту. Здавалося, що його батько час часи собі побув у племені інстинктових. Повірити в це було важко, але хіба все це не слугувало доказом? Ну, тож бо. Але ти поставив проти нього, не одразу, відказав батько. Я сказав йому, що переконаний у тому, що саме 76ers здобудуть чемпіонство. Але 400 баксів – то за великий ризик для хлопця, який є лише помічником землеміра. Але ти так і не зізнався, що не маєш таких грошей. Боюся, що все зайшло навіть далі, Кевіне. Я натякнув, що маю їх. Я сказав, що не можу дозволити собі програти 400 доларів. І то було щонайменше лукавством. Я сказав йому, що не став би ризикувати такою сумою навіть при зрівноваженій ставці». Як бачиш, я його не обманював, та все ж таки поволі зісковзував до краю брехні. Розумієш? Так. Не знаю навіть, що і сталося би. Може і нічого. Якби в ту мить виконроб дзвоником не закликав нас повертатися до роботи. Але він таки закликав, тож цей інженер розвів руками і мовив. Я згоден на два до одного, хлопче, якщо ти цього хочеш. Мені все одно. 400 баксів будуть у моїй кишені. І не встиг я усвідомити, що сталося, а ми вже скріпили це ручканням. Півдюжини свідків довкола, і хай уже там що, а мої справи були кепськими. Вертаючись з того вечора додому, я думав про твою матір, що вона сказала би, якби дізналася. Тож я спинив на узбіччі свого старого Форда, на якому їздив тоді, і виблював крізь прочинені дверцята. Поліцейське авто виринуло і повільно покотилося по Харінгтон-стрит. Норріс Ріджвік кермував, а по бік нього вмостився Енді Клаттербак. Клат підніс руку, коли їхній крузер розвертав ліворуч по Мейн-стрит. Джон і Кевін Делевани також махнули йому у відповідь. Осінь легідно дрімала навколо них, так, наче Джон Делеван ніколи не сидів із відчиненими дверцятами свого старого Форда, блюючи на закіптюжену дорогу. Вони перетнули Мейн-стрит. Ну, в усякому разі мої грошики не те, щоб дуже і плакали. Сіксер збилися аж до останніх секунд цьому гри. А тоді один із тих ірландських паскут, уже й не пригадаю, котрий, перехопив м'яча в Гела Гріра і попрямував з ним до кошика. І 400 доларів, яких я не мав, пішли котові під хвіст. Коли наступного дня я виплатив усе тому бісовому інженерові, він сказав, що трохи захвилювався ближче до кінця, ото і усе. Я б тоді залюбки вичавив його баньки своїми пальцями. Ти виплатив усе наступного ж дня? Як тобі це вдалося? Кажуш, на мене наче гарячка напала. Як тільки ми скріпили заклад ручканням, гарячка й минула. Я, мовно, віжений плекав надію на перемогу, але знав, що варто застрахуватися на випадок програшу. На кону було значно більше, аніж 400 доларів. Під питанням, зрозуміло, була моя робота. І що трапилося б, якби я не виплатив хлопцеві його гроші? Він був інженером, тобто технічно моїм босом. Той чолов'яга був іще тим курвалем, І міг би домогтися мого звільнення, якби я не сплатив заставу. Звісно, не через саме парі. Та він би щось таке знайшов, і те щось пішло б до моєї трудової книжки ще й великими червоними літерами. А не це було моїм найбільшим клопотом, аж ніяк не це. А що тоді? Твоя мати. «Наш шлюб. Коли ти молодий, в тебе ані горщика куди посяти, ані вікна куди то все можна виляти, то шлюб повсякчас під загрозою. І неважливо, наскільки сильно ви одне одного кохаєте, бо шлюб як перевантажений в'ючний кінь, і ти знаєш, що він може впасти на ноги чи й дуба врізати, якщо всі гадані паскудства стануться в скрутну мить. Не думаю, звісно, що вона б розлучилася зі мною через заклад у 400 доларів». Та я все ж таки радий, що так того і не дізнався, напевне. Тож, коли та гарячка минулася, я усвідомив, що Либонь заклав щось більше, аніж 400 доларів. Я заклав своє цілісіньке кляти майбутнє. Вони наближалися до Емпоріум Галоріум. З краю порослого травою міського парку стояла лавка, і містер Делеван жестом запропонував Кевінові сісти. «Це не забере багато часу», – сказав він і розсміявся то був приглушений, притлумлений звук, наче недосвідчений водій узявся за коробку передач. Варто тільки розім'ятися, а вже все болить, навіть після всіх цих років. Так вони й сиділи на лавці, поки містер Делеван завершував історію власного знайомства з батою Мерілом, міряючи очима міський парк, посеред якого здіймався поміст. «Я пішов до нього тієї ж ночі, як зробив ставку», – промовив він. Сказав твоїй матері, що вийшов по цигарки. Пішов за темна, щоб ніхто мене не побачив зі знайомих. Вони б допетрили, що я вскочив у якусь халепу, а я не хотів цього. Коли я зайшов, то батя запитав, що така працьовита людина, як ти, робить у такому місці, як це, містер Джон Делеван. Тож я розповів, що зробив, а він відказав. Ти побився об закла, ти вже накрутив себе думками про програш? Якщо я таки програю, – відповів я, – хочу переконатися, що не втрачу більше нічого. Він розреготався. Я шаную мудрих людей, – промовив батя. Гадаю, можу тобі довіряти. Якщо Селтікс переможуть, то завітаєш до мене. Я подбаю про тебе, маєш чесне обличчя. Ото й все? – запитав Кевін. У восьмому класі в них був урок із математики, присвячений позикам, і більшість із вивченого матеріалу він пам'ятав і досі. І що? «Батя не вимагав жодного завдатку?» «Люди, які звертаються до баті, не мають коштів на завдаток», – відповів батько. «Він не з тих лихварів, що ти бачив у кіно, і він не ламає жодних ніг, якщо не сплачуєш. Та в нього свої шляхи впливу на людей». «Які шляхи? Не зважай», – сказав Джон Делеван. «Коли та остання гра скінчилася, я підійнявся нагору сказати твоїй матері, що саме збираюся вийти по цигарки знову». Утім, вона вже заснула, позбавивши мене таким чином потреби брехати. Було вже пізно, в усякому разі для Касл Роке. виходити об одинадцятій. Та світло в його крамниці й досі горіло. Я знав, що горітиме. Він видав мені гроші десятками, діставши їх зі старої бляшанки Кріско. І всі десятки. Це я добре пригадую, вони були зіжмакані, та він їх розрівняв. Сорок десятидоларових купюр. Батя перерахував їх, наче банківський клерк із тією своєю люлькою та окулярами, сунутими на голову. І на якусь мить я відчув нестерпне бажання повибивати йому всі зуби. Натомість подякував. Тобі важко уявити, як часом не просто вичавити із себе слова «подяки». Сподіваюся, що й не доведеться. Він сказав. «Ти розумієш умово, чи ж не так?» Я відповів, що так. Він сказав. «О, ти добре. Я за тебе не хвилююсь». Власне, це я до того, що в тебе чесне обличчя. Тож іди й залагодь свої справи з тим чолов'ягою на роботі, а потім розрахуєшся зі мною. І не роби більше жодних ставок, вистачить і одного погляду на твоє обличчя, щоб зрозуміти, що мати тебе народила не гравцем. Тож я узяв гроші, пішов додому і поклав їх під килимок старого шеві, влігся біля твоєї матері і цілісіньку ніч не зімкнув повік, тому що почувався гідезно. Наступного дня я віддав десятки тому інженерові, з котрим закладався. Він їх перерахував, потім перегнув навпіл і запхнув у одну з кишень сорочки, застібнувши її. Здавалося, що вся та готівка значила для нього не більше відчека за бензин, який він віддасть головному підрядникові наприкінці дня. Далі він поплескав мене по плечі і сказав, «Що ж, ти хороша людина, Джонні, краще, ніж я думав». Я виграв чотири сотні, але програв двадцятку білу Антимайеру. Він заклався, що ти прийдеш із грошвою сьогодні ж уранці. А я побився об заклад, що не побачу тебе до кінця тижня. Якщо й побачу колись. Я сплачую свої борги, відмовив я. Ну, легше, сказав він, поплескавши мене по плечі. Гадаю, тоді я такий ледь себе стримав, щоб не вичавити йому очей. Який відсоток виставив тобі батя, тату? Батько уважно подивився на Кевіна. «Він тобі дозволяє так себе називати?» «Так, а що?» «Тоді стережися його», – відповів містер Делаван, – «він зміюка». Батько зітхнув, немов визнаючи, що сам напросився на запитання. «Десять відсотків!» «Це не так уже ба із щотижневим приростом», – додав містер Делеван. На якусь мить Кевін затнувся, а тоді вигукнув. «Це ж нелегально! Свята правда!» Сухо відказав містер Делеван. Він помітив напружений вираз на обличчі сина, і настороженість на його власному обличчі зникла. Джон засміявся та поплескав сина по плечі. «Це лише слово, Кеве», – додав він. «Урешті це стається з будьким. Але ж, але ж нічого. Такою була ноша, і він знав, що я завдам її собі на плечі. Я дізнався, що на заводі в Оксфорді наймали на зміну від третьої до одинадцятої». Я вже казав, що приготувався до програшу, і похід до баті – то не єдине, до чого я вдався. Я б побалакав із твоєю матір'ю, сказав би, що певно наймуся на ту зміну на якийсь час. Урешті-решт, їй би захотілося мати новіше авто, чи перебратися в кращу квартиру, та й відкласти трохи в банк на випадок фінансових негараздів. Він розреготався. Що ж, фінансові труднощі на той час я вже відчув. От тільки вона про це не знала, а я готовий був чортові на роги лізти, але правди їй не казати. Не знав, чи вдасться це мені, та був готовий. Вона ж уперлася, як кіло кутин. Казала, що я занапащу своє здоров'я, гаруючи по 16 годин на день. Казала, що ті заводи небезпечні. У газетах тільки й читаєш, як хтось руку чи ногу втратив, а навіть був розчавлений смерть обертальними валками. Я просив її не хвилюватися, пообіцяв, що знайду роботу в сортувальному цеху. І хоч там мінімальна зарплатня, зате робота не на ногах. А якщо не витримуватиму, то покину. Вона все одно була проти. Сказала, що і сама піде на роботу, але я відрадив її. Знаєш, я дуже цього не хотів. Кевін закивав. Я сказав їй, що кину ту роботу за шість, ну і щонайбільше за вісім місяців. Тож я пішов туди, і мене таки найняли. Та зовсім не в сортувальний цех. Я отримав роботу в прокатному цеху, пускати сировину в машину, що була схожа на чавилку величезного просувального катка. Робота була небезпечна. Не доведи Господи послизнутися чи відвернутися. А втриматися від того було важко, тому що робота була біса одноманітна. Тоді можеш втратити руку чи ще щось, або і взагалі попрощатися з білим світом. Якось я бачив, як чоловік позбувся руки, яка потрапила під обертальний вал, і більше такого бачити не хотів. Виглядало це так, наче шашка динаміту вибухнула в гумовій рукавиці, начиненій м'ясом. «Отже ж бляха!» – мовив Кевін. Він рідко вживав це слово в присутності батька, але той наче й не помітив. «Хай там як, я отримував 2 долари 80 центів на годину!» І після двох місяців ця сума зросла до трьох доларів десяти центів, пояснив старший делеван. То було пекло. Я працював над дорожнім проектом увесь день добре, що була рання весна, а отже, неспекотно. А потім одразу мчав на завод, женучи свій шеві, щоб не спізнитися. Я стягував із себе хакі і відразу ж застрибував у блакитні джинси, надягав футболку і працював у цеху з третьої до одинадцятої і ставався додому близько півночі. І найгірше було тоді, коли твоя мати мене дочікувалася. Це було двічі-тричі на тиждень, і мені доводилося вдавати із себе радісного і безжурного, хоч насправді я ледве ходив, настільки був стомлений. Та якби вона це побачила, то змусила б тебе покинути цю додаткову роботу. Так, змусила б. Тому я вдавав веселого і бадьорого, розказуючи їй кумедні історії про сортувальний цех, де я фактично не працював, і часом гадав, що ж трапиться, якщо їй раптом закортить якось уночі підвести мені гарячу вечерю чи провідати. Я старався на славу, та вона й далі казала мені, що я дурник, що даю себе заганяти за такий дріб'язок, і мій заробіток і справді видавався якоюсь мізерною фігнею» по тому, як своє дзьобнув спершу уряда, а потім іще й батя. Скидалося саме на те, що чолов'яга міг заробити в сортувальному цеху на мінімальній зарплатні. Вони платили щосереди після обіду, і я завжди знімав готівку до того, як дівчатка з офісу розходилися по домівках. Твоя мати жодного разу не бачила того чека. Першого ж тижня я виплатив баті 50 доларів з яких 40 становив відсоток, і 10 покривали ті чотири сотні, з яких несплаченими зоставалися 390. Я ходив, як зазомбований. На дорожній роботі я сидів у машині під час ланчу, з'їдав свій сандвіч і спав, допоки виконроб не калатав своїм клятим дзвоником. Я того дзвоника ненавидів. Наступного тижня я сплатив 50 доларів, 39 становив відсоток, Одинадцять пішло на сплату боргу. Він скоротився до трьох сотень сімдесяти дев'яти доларів. Я почувався, як пташка, що клювала гору, видзьобуючи по камінчику. Третього тижня я ледь сам не опинився між валками, і це настільки мене перелякало, що на якусь коротку мить я прозрів. Принаймні, і промайнула така думка. Тож, гадаю, то було приховане благословення. Я мусив покинути палити. Не міг утямити, як раніше цього не докумекав. Тоді пачка курева коштувала 40 центів. Я скурював дві пачки на день. То було 5 доларів 60 центів на тиждень. Ми мали перекур кожні дві години, і глянувши на свою пачку Тарейтон, я побачив, що в мене лишилося ще 10, а може 20 цигарок. Я протягнув на них півтора тижня, не купивши відтоді жодної пачки. Місяць пережив, не знаючи, витримаючи ні. Були дні, коли будильник загравав у шості, і я відчував, що не зможу, і що варто про все розповісти мері і вислухати, що вона мені скаже. А коли вже почався другий місяць, я знав, що найпевніше впораюся. Я й досі гадаю, що додаткові 5,60 щотижня на додачу до всіх пляшок з-під пива та соди, які стояли на узбіччі дороги і які можна було здати, дали мені змогу поступово виплатити борг. Я скоротив його до трьох сотень, і тепер щотижня міг зменшувати суму позики на 25-26 доларів, а згодом і навіть більше. Тоді у квітні ми завершили дорожній проєкт і отримали тиждень оплачуваної відпустки. Я сказав мері, що вже майже готовий покинути роботу на заводі, і вона подякувала Господу за це. Той тиждень відпустки зі своєї офіційної роботи я провів на заводі, гаруючи, що сили, щоб отримувати півтори ставки. Зі мною ніколи не траплялися нещасні випадки. Проте я...